Bismillahi rahmani rahim. Allahun e falenderojm dhe vetëm pritje ndihmë dhe falje kërkojmë. Të nderuar shikues, më lejoni që në fillim të këtij misioni të përshëndes me përshëndetjen e bukur dhe të ngrohtë dhe vëllazërore islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi edhe sot në takimin ton të zakontshëm çdo javë në misionin ton të drejtë për drejtë çka thot feja. Të nderuar shikues, kemi pasu rasin që gjatë takimeve tona të trajtojmë tema nga më të ndryshmet. Për me të sileve i munduar që më të vërtetë të prezentojmë atë që në bëndobit të gjithve, duke munduar që të zbërthejmë në mënyrët të ndryshme gjithmonë duke ju referuar komenteve të djetarve atë që Zotë i Gjelle Gjelali u e ka kërkuar pejneve dhe në kamësuar për te i dërguar i jonë Muhammedi sallallahu aleyhi o sallem. S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 ndoshta mos dëshuria, ndoshta gjelozia mund të shtyje që të shtojnë dhe që të rrisin dhe që nga një që ti nuk e ki, dhe gjithashtu asta nuk të prezentojnë siji. Më smiri për ty fletë vetja jote, kush jeti fletë ti për vetën të ndë. Andaj edhe pejgamberi sërallahu a.s. në një rast dhe tëtë të erdhë një nga të mdhajnët e korejshve,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 çit kupton drejt sa bëhet fjalë për diçën që mund të i jekë dorë, a bëhet fjalë për kompromis apo për sfarbë bëhet fjalë. Andaj edhe ne dëgjojm shpeshë të flitet për islamin, çka është islami, si është islami, e kështu me radhë, andaj dëshëm son të, të themi se çka thot islami për islamin. Apo le të lat islami për veten e tij. Le të flas kjo fe për veten e tij, që të dim sa thua val, se a thua vallë se çfarë është kjo fe?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 Kërë themi se islami është feja Allahut, atëherë, kush është Allahut? Duhë të anjojmë Allahum, që të anjojmë fejnë ti nga se nga aj vjen islami. Islami vjen nga Allahut, nuk vjen nga on. Nuk mund islami të jemë on. Aste, në mund të jemi i thartë e islamit, në mund të jemi në djekës e islamit, ku mund nga bojmë dhe mund të jaqëllojmë. Po ne nuk jemi në islami. Apo, nga se islami nuk vjen nga ne. Në mund të jemi n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 të njëjmë dheqë sëpaku për Allahun, për atë që është pali këtë fejë. Qëfar mund të prezentojmë për Zotin? Allahu Jalla wa Ala thot, huë Allahu lëdhi la ilaha illahu halimul gajbi wa shahade. Qëka njësa bukur? Në surën hasher, Allahu Jalla wa Ala thot, aj, aj, kush aj, Allahu,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 të kaluarën, të tashmën, të ardmën. Pa, Islami është, kur themi se është nga Allahu, i bie se është i përshtatëshën për gjithë do kodë dhe gjithë do vendë. Saj që e ka zbrit, nuk në varët diturija ati nga kushtet, e caktuar a kohore, dhe rëthonët e caktuar a vendore. Por, aje është i pavarën nga gjitha këto. Aje dhe në gjithë do gjithë. Për shambull, ne për të mësuar dhe që imit n garëthonat nga kohat e këtyre merat shumë gjëra për shembull i kemi kuptuar me ku po të na ishin sqeguar kur kemi pas 5 vjet kur si kemi kuptuar apo është dashur më u pjek pak a tash për kuptoj do thotë jemi të varur nga koha Allahu xhelleu ala nuk ka ashtu ne kujdua ti vjet me kuptu ne kujdua ti mësues nga sa di çdo gjë andai kurthi mes islam është nga Allahu shekot duhet me lir me këto gjëra mos i mundër thënës kontraverz mes deklaratave tona, duhet të jemi nga ta që do tëtë jemi unik, j, j, j, j, jemi të njitur në deklarime dhe pohime tona. Islami është feja Allahut, do tët, tëtë Allahut e gjithdishëm, andaj feja ti është feja e dijes, nuk është feja e njërancës, nuk është feja e bestytnive, nuk është feja e paganismeve ndryshme, Gjerëve të pa kuptim ta, të pa logjekshme, është të pa mundshme. Nuk ka mundësi, logjika e shëndosh, të bje në deshme islami në pasët. është të pa mundshme. është të pa mundshme. Andaj, ko theme se islami përshë nga Allahu, fillemisht i bje se islami ndërtojt në die, në fakte, në argumente, në qërëci, në tekste, shpalljes në përputhje me logjikën dhe arsyen e njeriu. Ngajëre mund të jetë e mangët arsyja e njeriu, sikurse po shumë gjë nuk i kupton më një herë. Nuk duhet shpejtuar më një herë ta mohojmë tekstin Kuranor, pse nëse nuk po e kuptojmë. Gastë ndëimi të kufizuar mund të pas një kohë ta kalojmë atë dimension që po na kufizon dhe të fillojmë të kuptojmë të çdo që pastaj bëhet në rregull. Pasta, qëka thë Allah për edhe ti? Huë Allahu, lezi la ilaha illahu alimul gajbu e shahada, huër Rahmanur Rahim. Kësh është Allahu që të janjojnë finë? Për dëna me njoftë Allahun që të janjojnë finë? Të janjojnë Islamin që e ka dërguar dhe e ka shpallër. Allahu qenë ka gjithë dhishme. Ajë që dhe gjithë dhëgjë, edhe feja ti është që është të feja dhijës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 pas taj fatkecësht, fatkecësht në vend të saj, zbet dëmëturian këtë bot, rënohen urat e mirë kuptime dhe komunikime se nështë e kështë të marat. Andaj, islami qenë ka fejë mshires, ju fejë aroganës dhe dungënës, nësështë komunci vjen nga i gjithë mshireshme, andaj është fejë mshires, është fejë mshires që mshiren, para me ndone, të nëruar shikuasë, që farmësi me kënë këtë islam. Për të këptuat drejtë së so është fejmë shires. Allahu i manuar, thëtë, kulja ibadia lëdhine asrafu ala enfusihim, la takënatu min rahmetillah. O, shika, shika Allahu për fletë. Këtu e më fjallët Allahu. Kull ja ibadia lëdhina esrafu ala anfusim. La taqnatu në rrëhmatillah. Thuaj. Thuaj të jo Muhammed. Thuaj ti, o të shëgjimtari Muhammed, e ti që përja mësë njërëzë finë. Thuaj u këtë të gjithë rëbëve. Ja ibadia. O ju rëbë të mi. Shë ka Allahu pëj drejtuat njërëzë. Me një fjallë të dëshur, të të, të, të, të, të, të mshirësme, ja i badi, o ropë të mi, si kurse i thët në ofë mi të mi, o të dëshni të mi, kush, kujt për të të të tët? Apo i drejtuat të devatëshmeve? Apo i drejtuat pejgamberve? Jo! Me këtë titull të dashurisë dhe mshirës, po i drejtuat kujt? E ledhine ësë rëfu ala në fusimë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 më zgaboni me hum shpresën, më zgaboni me bërë më katën e madhë, të shgënjimit dhe hum bje së shpresën nga qëfarë, minë rahmetillah, nga mshira Allah të manuar, Shika, me mshirë për i thratë, nga së shfej mshiras, sa so më katën e bëj njerë, sa so shkirit në nërzim të Allah, sa so në më smirë njahës, prapë kur ti këthej me pendim, dhe kërkim mshire për ti, o Allah në mshira, e marim shiren. Ma dje dhe pa e kërkuar, Allahu a jep. A ka në bot dikun, ndonjë grua që zbesen Allahun? Ka? Ka shumë? Bab, njëri që nuk besen Zotin, ka? Dhe rëdhimin nga kjo që nuk e besen Zotin, asë nuk e kërkuar më shiren për ti, nërmëre sa e zbesen farën ta. Nërmëre sa e zbesen farën ta.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 Andaj Islami është feja e Allahut, është feja e të gjithëdijshmërit, andaj është feja e dijes. Islami është feja e Allahut, është feja e të gjithëmshirshmërit, andaj është feja e mëshirës. Çdo lloj dhunë dhe arrogance, të ndërruar shikues, Islami është larg prej saj. Ka se nuk mund ta pranon, në kushtet e tij nuk nuk nuk është nuk është absolutisht jo një vetë ngjyrem, por në kod bëj me Islamin mëse Muhammedi sallallahu a.sallam, që nga dite e parë, siltët i praktike, mos të flasë për porosit e ti, gojorë dhe teorike, siltët i praktike, mëtë vërtit, jepë një përshtypje qdo kuj, se këmëtë vërtit që në ka një mshire madhe që zote ka të rëku, shiko që ka përra më sanë, shiko si si, si, si në i largëj, këto së mundje të shëqërisë, shiko si në bashkaj,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 Në komënë si me konë katastrofë për njerës, fatkeci për njerës, mëshira, gjithë mund e mirësardhën, gjithë mund mëshira është e mirësardhën. Ma di Allah i thanë kuranë, ma rësallake illa rahmeten nil alemin, ty të kemi nërguar mëshirë, mëshirë me plëtë kuptim në fjoles. Në islami është feje hedijës, argumente e fakteve, nga se vijën nga gjithë diturit, është feje mëshirës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 Ne është për madhërem, si kështë i thua dikujti ju, në kuptim të respekt, ju pëse e në dy vetët, a i një është për ti thua ju, në falni ju, zotri, apo ju i thua, pëse ju, pëse nuk ti, nuk edukat ti me i thonë. Andaj Allah Gjellera në mësën, si duhet ta respektujem dhe madhërem Allahon, andaj fletë për vetën e ti në shumës. Ne e kemi zbritë. Andaj feja Allah Gjellera Gjellera u, Me çuria poreks e thjesht është nga Allahu. E çka i bie nga Allahu i bie këjo apo ajo është shumë të titha që përmendat. Dëshëruar shikues, kur besimtari besimtaria e diën në vetën e tyre në shpirt e besojnë. Hmm. Zamr thallati e kanë të rënjuosur se Islami është nga Allahu. Saq Muhamedi sallallahu Muhamedi është pejgamberi i Islamit. I dërguari i Islamit është Muhamedi sallallahu. Ai është kumtuasi ai as mësuesi por e dha dikush e ka dërguar e dha dikush e ka mësuar ajo është Allahu xhalla xhelalu kjo është bindje jo fetare nuk guzon të më ndoim kryshas të besojmë e kurkë të kimë thellë në zemër krozojt para se si të cieka edhe kët po duam të thonë më një herë për botë se feje mbledhet me të vërtetë një mbledhet një një një, një dozë e madhe e respektit një doz e madhe e dashuris, një ga dëshmëri e skashme për t'i përfil të mësime. Pse? A për Allahot është, nuk a për gjithë kujtë. A shpej Zoti. Andaj, muslimant e dojnë finit yune. Muslimant e dojnë Kur'anin. Muslimant e dojnë Muhammedin sallallahu sallam. Pse e dojnë? Pse e dojnë të Muhammedin sallallahu sallam? Të pse e dojnë Muhammedin sallallahu sallam? Pa, i, i, i pa, Allahot, për shkak të gambarit i i i Kuina. Për shkak të Allahut, për shkak të Allahut e doina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të Allahut e ngojna Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të Allahut lexojmë Kur'anin dhe zbatojmë dhe punojmë sipas tij, për shkak të Allahut dashojmë Allahun. A ka dikush që nuk e ka dhënë Allahu?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 të në kuon lufton të me ta, dhe ishte kohë paqeja, marveshja, kishin bërë. Shkajte Muhammed e Sasëm. Pse shkajte aji? Po e dinë të saj nuk i hakmiraj. E, e njenin se është mshirë. E dinë se Muhammed e Sasëllam ju ndihman të edhe krasë asaj që këta ua kishin bërë Muhammed e Sasëm dhe shokëve të ti. Ko shkajnë me dina, ati e kishtë e vazhën e ti, e po Sufjani vazhën e ti,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 Ani dur, më nëna, bashavam, është mësuesi i ti, është mund të jetë, mund të jetë baba i tim, mund t'i dedikosh i afërt, do të munduam, por në situata të caktuara e lën sepse moj valla. Po mbien dash me punën të mia, interes të mia ose nuk mund. Apo kur i thua Allahut ka porosit. Ora fund. Është në gjendje dhe djumin më aprish. Shikao, në ora katër musliman quhen me fals atocën. Hademagnazi bismillah mar abdask. Ora katër Shembi Allah, për juën po, për kan, për Zotin Xhala Xhalalu. Është kënaçi, është lumturi, është prjetim më të vërtetë që nuk mund ta përshkuar, nuk mund ta tregosh dikujt. Kjo prjetuat kush këtë për dhe Allah. Këtë për e sill kët prjetim? Pa dashurinë ndaj Allahut. Pse? Ngase kët urrën që po zbrajtai për Zotin, kët urrën që po e kryjon e tash ose kjo ndalesë po largoona. Mkarnga i dashurisë im. Mkarnga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 krej që ka ka të Allahu, nga emër të bukur dhe cësit e ti, shumisë nga këtu i përshtatë dhe fesët ti. Allahu është i ditur, islami shfej e dijes. Rëdhimill nga kja, edhe muslimani si i thari kësaj fejë duhet tjetë i dishëm. Në këmune të një njëri madhuru Allahu me një randës, pa dije. E për një vëpërim, kushtë ka thonë në bokshtë? E unë e konë kuptu kështë. Ska ti me kuptu kështë?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 dhe të gjith i dojmë për shkak të zotit. Kjo është më bukër. Gjithë dhe shri tjetër që nuk kalon në për këtë rrëth, mund të zbejet, mund të rënuat, razikohet. Mirë po për diri sa besojme në Allahun, të gjithë ata që Allahun a ka obliguar me i dashka me i dashë. Prendrit, shoqërin, familje, njërës, gjithë Allahun a ka. Allahu Gjelle Gjelalu është falës, Sa kemi nëjë për falinë Allah, gjithë mund, gjithë mund falinë të tjetë. Nga se shriko kulitet më Allah, shumë me afoqishmë është, shumë ma stabilë është, shumë ma e sinqertë është nga së është për hitë Zotët. Përndaj të nëruar shrikuas koha në meshtë e kësoj pjesëve që ka kaluar, por doa të apërmildu këtë thënë se veqëria parë e islami gjithu të kemi parasysh është se kjo është feja e Zotët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 Por shpesaj që të vërdojmë me to, inësha Allah, se Allah në e apë shëndet dhe jetë në takimet e ardhshme. Të në nëruar shikuas, këtu po e bëjnë një shkëpojtë shkotër për të rikëtujrë pastaj me inkodrimet e juaj andaj nëndesh një zotë i është për lefët. Shikuaj nëruar, o rikëtujem përsi në pjesë në 2 të emisionit tonë, ku tashme Numri i telefonit për tu enkuaduar është i shfaqur në pjesën e pasme të ekranit të juaja. Prandaj, jemi në pritje të vazhdueshme të të, të lëndën nga ana juaj, por nuk prish punë që derisa të bëhet inkuadrimi. Të lexojmë disa nga SMS-at. Mi na bëjmë shai nga redhja 4, më një herë e enkuadrojmë, pastaj vazhdojmë me SMS-a. Unani. Aleikum salaam. Aleikum salaam, ratullah. Uh, Storë falenderoj Allahun që na vau mundësi të tumë me ku bashkë me ty. Shë. Papa gjëshirë me të adoni të një të një të të gjithë. Orna. E për... se këndimin në artificial në në që po. po, po. ka mundësi. E dhe rastë njësër dhe nësër po. të nësër të nejështë të gjëndë e dajështë të gandë me të që banë me të shkijë mëna jë. A është të nësër të i forë dëgë, a është dhe kusë dhe me në në në shohë açortë açortë açortë çdo mali në vajt, të të të të të. E, një episod për të amëriu. Është e përkatëse pyetja e sapo që ka me fekondimin artificial, ky bëhet në mënyra të ndryshme dhe ka shërime të, të, të, të detajzuara, por dua shkurtimisht të, të them, nëse bëhet fjalë për ë do të thot fekondimin me spermën e burrit legjitim që bëhet e, do të thot në mitën e gruas së tij me kuror nuk prish punë. Po aja çrëndaluar është, është përdorja e spermës së burrit të huaj për të fekunduar gruan tjetër të të apo sikur të ndodh nge kjo është ndaluar, ngjëse si kjo është përzije priordhëse shëriati është shumë i ndikshëm në këtë drejtë hemton. Në qoftë so, ke mjekët kim vol dis hera, të gjithë dietarët mos pajtimit rreth vendimit strategjik për mjekër, por nuk ka dietar që thotë se është gjuna më shumë i kehrë, është keq më shumë i kehrë, nuk është islam më shumë i kehrë. Apo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 për që farë njërë të përdurimit të së tarë kardirës bëhet fjallë. Nga se ka mënyra që lejot, për ka mënyra që do të të silin me vetë edhe kamat, e ne e dim se kamata fetarësht është endaluar, pranda i varsish nga mënyra përdurimit, shkako, e kështë mërat, është edhe përgjigje. Ka forma që lejot, ka forma që e bëjnë këtë endaluar, prandaj preferaj që të bëhet në mënyrë të shkruar dhe të detajzuar për shfarë mënyra të përdrimit kjeni përqëllim, dhe pas taj gjithashtu ta merë një shala përgjën e duor një dhe me këtë, këtë pyytje. Dua që t'i këthem të ndëruar shikuas dhe pyytje me SMS nga se zakonisht po e mbetëm në hak shikuasve tonë në këtë rritëm. Andaj ka pyytje që unë e kuptaj që përsritën, por pa dushim se jam gjithashtu i bindur se nuk vinë nga dhe gjuas dhe shikuas të njejtë, mund t nga shikohet tonë që bën pytë njejta e që e ka një një problem por që, pa dushëm, kanë dhejtë të informohen për problemet e tyre. Mirë, inkuadrujim telefonaten nga se popratë pasë i këthejmë i për sëri për të rritë. Orënë e? As-salamu alaikum. Aleikum, salamu alahtullah. Allo, është problem të fërkhtu përgjegje të mira? Në nga përshqët. E kom edhe më një pytë, është në një një sen q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 Spjegim tjetër fetarë që temë që mos është qëtësa, lutë Allah në gjëllë e wallë e që të ruan, nga gjëdoj e keqe, bëni dua, përmen në Allah në më shpesh, rëni gatë i namazët, më në që me linë Allah në më dënuar, e në qëfë se mund të keti që kanë këdërtim, do të larguhat me, me këtove prime, insha Allah. Kemi të lëpënatin këtërujmë? Salamu alaikumu alaikumu alaikumu alaikumu alaikumu alaikumu alaikumu alaikumu al oj dhe jamë na fol pa punë për një distiliçë që ndron popull që kanë sërpin alkol 40 ditë në guan mfal 40 ditë jo anë sot e kanë një shok që në pa gjeru Amazoni veç për shkak të ka von 40 ditë nuk je musliman dhe si bir alkol duan bir festash e dinë që ndrimi i alkoolit që janë sherjat po do kanë lloj distilier on ti thon atë që besojn po është qartë është qartë kuptom selam aleikum allahun salam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 Nëse në njëri për shembull, ka pi alkool. Dhe tash ka Ramazanit. Në gjocën pirje alkooli të jetë pengesë për haxhin, absolutisht që është e keqe. Nëse e ka lënë alkoolin një muaj ditë Ramazan ka agjëru. Spi alkool. Mas Ramazani fillon ma me pi alkool. Kjo është problem e vërtet. Nuk mund se, të them se ti varto se në rregull. Jo, problem është, mirë po. A është kjo ma problem apo edhe me pi alkohol, edhe mas ma gjiru, të së është ma problem, do të tëtë, a është me pi alkohol, është problemi madhë. Me pi alkohol, është problemi madhë. është makati madhë, është problem të zhoti. Se një nuk pënduat, me dëvërtit mund të këtë dënin madhë të ka lau gjellë gjelalu. Por, këj problem, a mund të zbutet, a po mund të rritet, mund të zbutet, mund të rritet. Në që fëtëri u pinë alkoh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 Ne dua të tas bukim problemin, një të arrisim atë. Por kjo është besuti. Për dyshim se njerëzit falë reagojnë me alkool. Mi po njëri kopën në fillim me lon, i them, "Falo, e pra alkool të din kur e lan." S'po thon pe alkool, largasa s'unta lejojna, por po falen namazin. Edhe nëse duke pi alkool. Për kujdesu që i di kur mos me namaz, nuk vën. Që ti është namaz kurin dhendje të kandellor, vetë vetë vetë vetë dishmi.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 Vrejtje me vend lëndëruar, shumë mirë uke thënë, dhe kështu duhet të thimin jarëzë. Që të këshia duhet mi largu. Po nuk duhet që për shkakt të të këshia dhe, të bëjmë të këshia tjera duke lënë pun të mira. Banë pun të mira, pun të mira të largujmë pasen nga pun të këshia. Kemi telefonat e në kuadrujmë? Urna? Salamu alaikum. Aleykum salamu alahtullah. Desa me të <tëllamu> pojë të <tëllamu> të që. Po ërë nëllë? Këtë një katër djetë dhe me omë familje të emë për qësër familje të, të emë nuk është shku marë një shërëhet qëtërës muët jemë nëndë nëndërë të coj familje të familie, po nuk për po shko në marë të ishka nuk për po e të është në më në kështë të është kështë nuk për e të është kështë nuk për po, e të është nuk për e të është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 Në duhet të rezistojnë problemeve. Duhet që të tentojnë të bëjmë zidhe, jo të i dërzojnë me atyune. Por mos të kuptojnë se vështë na jenë am problem. Nështë ta kojshia e të të jafër, të i ka për lejnë matënazë e të i posti kalzane e të jafër. Andaj duhet e të kuptojnë se kjo bot është kështu me sëprova, me të lashe. Në duhet të jetojnë jetën të lumëtur. Në duhet të mundojnë i për të mirë. Por duhet Patjetër kë me pas të lashë, patjetër jetë është e tillë. Ne nuk e dëshironim kët, nuk thrasim kët. Ne duhet të rezistojmë këtyre këqijave, por kur të na ndodhin ta kuptojmë pak më normale. Në çdo çka e jash zakosh me për të iksaj, ndodh atëre shikoni edhe punë me Allahun. A ka namaz te shtëpia juaj? A përmendet Allahu, a lexohet Kur'ani? Ka se kjo mund të ta humbërecitin. Në moshtme nga shtëpia ta largon mbarsin, ta largon mshirën, ta largon dashurinë, ka se Allahu s'përmend Namaz nuk falët, abdesin nuk mirët. Përnda e shikoni ka pak e këto gjërat tjera, bësa që me lirë nadmanuar, namazin në mas të madhe, ka me u alargu të lasht dhe brengat. Edhe së mundi që u kaplun, më let i të i kalani kër i në duku falë, se kërë nuk jeni duke duku falë. Kemi telefonat, i në kuadrojmë. Selamu alikum. Aleikum, selamu, rahmatulloh ajo uh, do të shaani pitje jam korështor ta di jam korështor ta di po gjindet nga medhësuri on Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ti e skuqin për nuk e di ku ku gjindet për momentin pa. në qiell Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem po mos i ma ma, ma më shaut në zotish përbëj po trupi i tij është në tokë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 Po. Kret kushte, klotsu, e kretë kusht kret, e kin ka kloëtsu, kretë kretë që ato s'kemi besu, diri sa e kimi diktu në mezdo Facebooka qështë. E tash që këni vendos me Bujo? Po, poshë që a thot deshta me t'pyten që që farë këshila puna jetë. Po, po e qartë, e qartë. Se aji ashtë jashkë. Po në poshen i ka ndoët që kjo. Po, ai ai ai buri ti atrash, këto janë jashtë. Po po këto, këto ajëshi këtuhet. Do do ajo sar po vjen këtu pi bën këto punës, atje jashtë jo, po. Po, po, pa? po, jashtë këni vërtet suf. Po. Ja ti auh di lumtur më të apo ka lënë mirë më të atje? Ti rrezikon, jo ti rrezikon. Rrezikon ajë nën 7 na për çdo telefon, Facebook. Po, po. Shumë mi zbrengum sore i kujt jesni? A, është... a kanë fmija po? Po po, tjithni, po djesni fome leç tash të vjit. Shka të të muft. të lojnë. Lojnë i moftë. Inshallah dhëtë mundëm i allo një këshillë, inshallah. Shpesoj që me allo një këshillë që ju bëndë dëbi, inshallah. E fillem eshtë, nuk duhet të ngutemi që të gjykojmë për diken se, për shambull, bën veprat e tila. Nga se trathia bashartorë është veprë e shëntuar shumë, më është më të mërshme. Me të vredet duhet një riu me konë shumë i prishëm moralisht që të bën veprat të tila. Veçanresht kur bëhet fjalë për qift martuar që ka fëmi, arti qka me të vredet e pa kuptush me të mërshme që të dëgjim këso rastë. Andaj, nuk edhim sa kanë shku larkë. Mund tjetë dhe të mbised e thjesht. Apo mund tjetë vetëm komunikim, shkëmbim fjalesh që nuk u ka hije të bëjmë, po mund tjetë dhe qëkja nështë në ka arrit situatët dhe në Allah në ruajt edhe të kene dhe mardhën intimë me zëjtën, s'kemi argumentë për këtë punë. Ande mirë që fillëjmesh dhe mëndë të inicuat një bised me zë dy bashartëve. Që bashartë të gjithë të grua si se unë e kom fakte të gjalla, ja ku janë këto fakte se ti komunikome burë të huaj. A vëndëm të regu për shfarë bëhet fjallë dhe qëka është natura këti komunikimi? Ka raste kur gruja, kur e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 disi, vëllaj, kër dikujt nështë të detrymi, e thonë shaj e gruhun, ose dikujt e komqo gruhun, disi shumë, shumë rën e përjetojmë këtë punë. Por me që i thatë, shkurzimin nga njërë është rrugdalje, e vetë me e mundur në situatat saktuarët, të konfliktive dhe më smarveshe dhe më spajtimeve bërështuarët. Andaj, unë po themë që duhet e fillimit me bisedu me te, buri saj. Pastaj duhet që edhe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 edhe më pytë muhëq, a më lejohet me elshu, përka që në them, kuptim të asoj, lejohet, për nuk po të preferajat, nuk po të them e bukët, për shkak se, nuk pëmdhimësit ajo shumë, sa so pëmdhimësit më thmija, do të mbetën pa nën, pa kujtistare, do të mbetën dhe pa babë, të ke fund nga se, baba funksionan kër kanon, e për po kër mungon njeri, tjetri pastaj është,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 pandër hynë ne juaj. Ne harret jetë problemi brenda bashkëshortëve. Ata dylet tentojnë të tekalu problemin. Kur s'kan mundësi me te te të tekalu, uh, llet injogojnë drejt. Dhe t'sërgojnë prënd vetë kësaj gruaje se bëhet çuat për këtë. Edhe ata leti bëjnë presion nga ana e tyra, edhe nga ana e burrit, që shikojmë realisht ku është problemi, për çfarë bëhet fjalë. Por të ruhemi nga çdo konflikt, nga çdo mospatim që mund të shan rënimin e familjes në shpërthallimin e, e, e, e fëmijëve e kështu me radhë.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 Allah ju ndëjmë uftë. Kemi telefonatë i në këndrojmë? Selam, alejkom. Alejkom, selam, artëla. Um, Falhut, do është një gjithë për të mështë i banë, së bërë? Po, urna, no, po të dëgjojmë. Pari, uh, unë jëmë një motër e më vullume, që e një mullë, ashtë të jëmë vullume. Po. E dhe, saftështë nuk përdi, ashtë për të të qyshë dhëtë me dojë, për shambëllë, të të shëtë të vëd dhe këpuna e këtëtave që i më atëm në mutrat. Në mutrë më pason që zëpën me të duke pjesa e nalt e komës, në është të pëmë të përëtën. Po? E dhe që ato, dhe është ta me di. E të tërpyqe? Të tërpyqe? Po, përkja tjetër është në ka vëdhe gjysha që e 4 mujtë ashtë do, edhe i në mërzitë shumë. Tash, gjithonat shumë, bu më do që e që në ndër, Edhe shumë shpesh se ma si nga mërgjit shumë tash e posh një nga që ashton të ke të kom leni dhe hatë. Edhe ashtë anë e ditë posh mu të gina hinë që nga që nga mërgjit shumë edhe e në moment të të kekës të mka lykë. Më ka um, kam thonë që mka lykë mu edhe tash po, ton, po tonë më fëtonë hinë që nga që nga mërgjit shumë ashtë. Po e qartë, e qartë. E nësë të më në shumë shumë të pak nga të tijë. Inshallah, inshallah. Allahu yufsali. Selamun aleykum. Aleikum salam Tullah. S'aprecie plus que ce support. Alhamdulillah tash çdo vend ka motra të mbuluara që i din rregullat e mbulesës. Nuk, nuk është nuk është nuk është edhe e kërkuar çdo kanë më dëgjuar. Një motër më tha një kështu më tha. Jo. Ti mundove që të bish në kontakt me një motër që ka dije. Që ka dije. Se sa motra thotë gjithçka një të të bënë kështu, një bënë kështu ti smul mingut të gjitha si kështë nga njeve ndikush, një vla o la më tha që shtot, a i vla kusha i vla, një vla musliman, një njëri në gjematli, a da i së njejë të thot, do është mingu njërë e ditur. Për ndaj, do të thot, interesoj të të gjithë një motor në vendin të të të kuje, një motor që la ka dhije, mund të të gru e hoqës, për shambull, mund të të gru e hoqës, mund të të të gjithë edhe vet e shkulluar në medreseja, apo në fakult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 që tymson edhe rregullabullës dhe shumë rregullativa që keni ju për tungasin e fillimit të praktikimit të islamit. Mirë, spĩtë adet por inkadrojmë një telefonat pastaj i kthemi pyetës së dytë. Urna ne? Allahu selam aleikum o xhënjo. Aleikum selam wa rahmetullah. Allah ynë moshë u shpëlist. Amin e rivallahi. Ne do të ashtani pyetën shkolla më sipër. Urna. Azoni jam imam koleg, CEO jam, alhamdulillah, në Ramadan kanë filluar të drej nën markë në fshat. Ma herët kemi biseduar një telefonat. Kështu që jam i këna që në ta kam qenë. Po një bërën gërështu në nuk në i kuptujmë gjithë dhe ato lojët e faljes më zhebët. Po, po. Dhe tyrojnë, jo, ho, që shtu ma më më falje, afti, ho, dhëtë mi. Jo, po më gëzënë që po vini, da vetë po bani. Po më njërat faljes pranuot, edhe në si ho gjallar që po parmi në gëndin dërën. Pse me orë diritë të te ato gjona, çata edhe mos më dosh të namazin me imam me fal shkaku që jo po falesh ti si hus për shemb në meshat tjetër e po falesh në këtë meshet në fjalë luajtë skanimi për opinionin me dijqë apo shpërblet në shkolla tek xhilla që ai. Amin zotish problem. Kolegu ti zotish problem. Zotish problem, zotish problem. Selam alejkum. Alejkum selam ve rahmet. Mir para se të përgjigjem pyetjes së imamit, padoshim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 rcetsohet i vdekurit me vajtime dhe mrzinë tepruar tavën me ti po. Kë mund të ndodhë. Veçanërisht ku nuk kam su nuk, për shkakun s'ka pasur rast me mësimi porosit, çka do të thotë des mos zgaboni, më vjetu për mua. Mos zgaboni më qojt për mua. Unë te Allahu jam i pastër, si i kam këshilluar. Duhet shumë ju thon gjithmonë. Që në çësse pastaj te kalon kufirin, ti ti je i pastër te Allahu se ti s'ke nxit as ke thirr. Në kët vajtim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 jurom po them kushtimisht shpesh atë panevojshme nga shumë an apo ne duhet të dimë një sen ne duhet të dimë një sen se dietatorët e islam i kanë shëruar rregullt e faljes i kanë shëruar rregullt e faljes disa aspekte kanë mos pajtim për këtë por e kanë menaxhuar këto mos pajtim me dashurë dhe respekt mësëta e kanë menaxhuar këtë mos pajti me dëshuri dhe respekt me zvete. Në qëfëse kemi një imam në gjami, dhe njërëz vë a falë në mazin, shumë e padrejt, është shumë e padrejt, dhe është shumë, shumë ju e, e endërgjethme dhe ju islamë, që një grup të rinjështë tjejnë përën imamit se si të të falë taj. A se imamit është aty për të amsu njërëzve në mazin, e ju e kunder të ta.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 Faleu lan fund xhamis që dhe kur dalç qëtësi, edhe kur dalsh të daln që ti pavret fare. Hapseli me forca të xhamis 1000s drekun. Thathëm që duhet të kemi një frym bashkëpunimit. Xhamia duhet të jetë një vëni që ti jo jo jo vëni Allahu naruit me kon vani i i i i i shçecimeve i trazineve kështim radh. Ose vetëm është deklaratë e imamit që po e that. Andaj po i besoj për shkak se imam i më bindës sa është vërtetën nuk isha me besu kur të athëm të drejten kur shka me besu se ka njërë të silet përshka këtë formës në madhë nuk falë në mas dikujna nuk di kësi njërë as nuk e di që dikush miftyrë të kësë ka thonë që dikush kur falë në dryshë më se falë mas dikuj absolutisht absolutisht ka djetarë që kanë thën mendim djetarës ka që kanë thën se gjemati obliguat të i përshtatet formës në madhë të imamit kështu ka Nëse fallesh vet falë çu's dush, kur fallesh me imam duhet ti përshtatesh formës së namazit që fal ti vetë. Kan gatëtar që kështu kanë debatuar. Por as kur s'ka dhënë të kundërtën. Nëse imamin fallesh ti mos e formës ti, s'ka njëri mbot që thotë kështu. Absolutisht, as nuk guxon këtë tim. Unë besoj që këtë raste shumë të izoluara, 2-3 vet mund ta bëjnë kët. Nuk e besoj që në muslimanë bën kët punë. Por më jeta kolegë nderuar, imam nderuar, dhe të gjithë ne e kemi përgjegjëmçinë ç'ka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 për a mund të rritët nëmërit ke, të keqëpërdurëve, mund të rritët, në qofë se hoqëllarët dhe thëtë, në është ta nuk silën si duhet për balë, të gjithë gjematit, edhe pleqë, edhe tri, edhe në moshëa në është ta mesatare, me të gjithë duhet të silën me butësi. Të nërë lezër, Muhammedi s.a.s. A e dini që fa problemi e kështë në gjemi? Vallaj, në s'kemi kësi problemi e kur? E në koh Çfarë problemi kërta inkun e di na skema së problemit. Nevë ende nuk na kanë ndodhur me anë një njëri me urinun xhamit. Sa? Sa skuq komë shkuun në banjë atje dhe ka ka kapurina po edhe u në xhami. A ka ndodhur ndonjëherë kështu? Kur s'ka ndodhur. Kë i ka ndodhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Parë mendoni, një njëri po urinon edhe jonë të xhamit. Po urinon xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Vlerë a namazë të ty është së so njëmi namazë në gjemi të tjirat. Gemi në ti me të ndërnë atë ti, së so njëmi namazë në me i falë, është si një namazë me i falë në gjemi të pekameris o sëllëm. Gemi në vlerë, pasaj në prezint të kujt, në prezint të njëret matë mirë në ftyrë në tukës, porinon, papik turpe, vrapuan as hapë të ti, shok të pekamer, vrapuan që t'janë gjesin e të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 Ai, fillai me me shikua, çka po Sh më çirni? Subhanallahu. Po ashtan të folë më tepër. Kur e pofundoi namazin. Po fol namaz, vënrua, po po flat namaz, po vë jorum të fol. A edhe ai të folë po fol. Çe i bien qse rose, dhe ne prish namazin. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Çe ka so bukur. Muawiya ibn Hakim al-Sulami Shkët e këpëgënberi s'a sallëm, u afrua dhe i tha Muhammed e sëm, inë në maha dhe i s'ala. Kë është që është i namazëi. La jasë duhofiëja kaullu l-besharë. Nuk banë të me posë që atë njerëzve, që apo në këtjur, që apo banë, zbanë. Aja është për të apërmendë Allahën dhe për të madhënu Allahën. Ka që emësaj, emësaj, kega buar, duër shu këp, Wallahi, ma të e bërë. Qëfarë thë një temë mësus më të mirë se Mohamedes më nuk më pa vallahi më kaherëni betojmë në launë më nuk më në qmaj nuk më përbozi o sëllë si është më smiri dhe më dojnë se do të jemi më gjëgësapur në njëritetit, në gabimeve që më dëvërtet, më dëvërtet je si dë dë të jepë mënsi më ndeletit që të dëgjën dhe të mërëmsim do të ketë ati që nuk dëgjojnë do të ketë ati që për e unë është që gjithë mund të jemi të gatshëm për të mësuar, për të uzuar, apo për të shpëtuar njerëz që i ka futur shëjtoni në kurthën e ti, që i ka futur shëjtoni në njërën e ti, të i shpëtoj më ta njerëz, të i shpëtoj më ta njerëz, parëmëndoni këtë shambull të ua themë të nëronëzën, në, në qëmë fse, për shambull në një kafe alkoholi, njerëz atë i pin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 Më dvortet shumë e keqe. Më dvortet shqetësuese. Kur skam dëgjoj këto, sinqerisht po u them. Sinqerisht po u them. Skam dëgjoj kur se për shkak të furmës ose namazit dikush nuk fort m'azhikujt. Kam dëgjuar për të punë tjera, por jo për kët. Jam befasu. Por kush e ditash? Çka s'allahu na rujt. Po prapse prap duhet më mësu. Në çfarëse po shajmun nuk më dëgjim mos i uq. Xhamat xhamisat gjem do ti s'po ndoim. Rregullo. Mos po më quan. Askujtëm tani huajt vetë në ato çapotajt. Njohëj më i madh. Unë huaj thjesht mëna. Shkojnë vetë në një huaj më të madh, më të dikshëm. Këto vezë me çapota, ne donëm esnë. Ata në huajt kur buan të katrorëllar, të gjithë njerëzit i kanë më thonë se gabim e keni. Besoj që ka muktën në rrugën e detit inshallah. Por duhet që të ulimi të bisedojmë. Komunikimi vallahi është një vlerë e madh njerëzore, që shiron shon probleme. Mos komunikimi paragjykimet urretet. Ato janë edhe disa probleme. Ande u hojë ndëruar dhe të gjithë ne mendoj që në xhamat sprohuajmë probleme nga më të ndryshmet. Po rajona që ta kuptojnë ty në punën tonë dhe të vazhdojmë tutje me misionin tonë të shejnt, misionin fisnik që si trashëgimtar të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të imin në bela për gjësisë të moral dhe sjelljes, sikurse na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Në saktë urat djalë u them se Dine se aja që ju e bëni, nuk ju mësën feja ju e ashtu. Aja që ju përëbëni, nuk ju mësën ju e ashtu Muhammed i Arisam. Mëllaj në, në, në qofë se përëbën në amër të sunetit pegamberi e somë, jini duke e të mtu sunet në ati që përëndjekni. Në qofë se përëbën në amër të knaqisë Allahot, dinese kështu nuk fitur knaqisë Allahot. Andaj, dituria dhe mshira dhe mirë kuptimi jën ato të sa du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 E, selam aleikum. Aleikum, selam vërtullar. Hoqin derum, onë jam aja motra maherët që i tregova për rësën e vlaot. Po, po. Atë grun e vlaot, e vla kërmes qëtën e smisa, ja kemi lezën jo e smisa, edhe e kanë janë me qatë njerën, me qatë burën e matërën për më të ku. Po, aja o lypi urgent me qute në në vetë, E vloj të jo, të është dialismu të jo, të unë du me shku të prëndeme. Edhe të është i vloj të koka orë bita, shonca, përme, me, me bitë në shko është të bëkja. Ka shku hoqë, e ka janë në dialin edhe, në godë që atune me aton ka dorë. Aja ka hinë në atë venën, ku hinë që punë vjetët me përmanë, ka një me në hotelë. Po, o ka natë, s'kena muëtën kur një foto me bo, atës pëllashin me hi, askur gjavë veqë e këna po, kur ka një, kur ka dalë. Të nesërë të kanë posë monitë për në gjesë, one nuk di gjithë qështë sa ta jetën zvitër, vla o për hirtë të njive i kam shihë se të ta dhohë se të njëa kanë dhinden zvitër, edhe të ashtë të tha lëgjë zvitërës Ta është, a i nuk ju besan këtune faktev, se dhe para ta është normale. Edhe, er, do rëtë me gjithë një avokat. Vla wow, o sot, foli me muta, ku qështë, s'ho moj mu qësus, s'ho moj me po. Ta është, mm. do s'njani, se me zonë e avokat, edhe er, asje me ose procedura që shkojnë. Smija e në shkojnë, a i nuk e di, te për ishtu më rëzitë, a loja lof me në krysë. Se bo do të kur përdi qështë, e këmpo, së po so mojnë e morën e menë, në men, qysh nëna së njëveve bësto. Edhe ma herëtja ka të rikë vërëjëtën, bëbëstoj, ka thonen, nuk omë të rikën se nëmës nën... të telefonin dureko, nëmës të stop, nëmës të stop, nëmës të stop. A, këmpo gjellazi, gjellazi, ka thonen, edhe po punon shumë të. A, nuk ashtë i udhëve të këtija, ka morë të rikë të më hitër me kriju një familje, që zhdo Me këtë semë në pështorë. Ta që ka gjonë në... Me polë me atë avokasta që në sbicërë. E do është pa një këfilë prej të e horë që e po zëtë mundërprejë. A na me sëtë tonë e kanë po që ku ka hinë së ka nëjtë e kur ka të dojë. Po, po e qartë e kur të dojë. Po të himë që ka me të tomë që të është pa në vrimit brengosën shumë për vlaonë përna i dojnë në i se vlaonë e qartë, e qartë e kuptu, Allah e ndihmoft, Allah e ndihmoft. Unë e përmendat dhe maheret, du me thonë, nëse, me thonë, përpjekimi për të mirë, nuk ngutemi, besoj që nuk do të marim veprime, nuk do të ndërmarim masa që ne të ribim pishmoni. Por në që situata është e tilë, dhe vlau ka vendosë që me advokat atje, me shikup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 vin këto pasojat nga pasaj por shumë se çfarë kemi bër. Allahu ndihmoftë. Ju johësh që tinë ndihmohet i vllaut juaj që në Gurbat atje me vërtet sa malle ta ketë ta te ka lënë këtë situatë këtë krizë. Te ka fundit ajete din rregullat un nuk e di. Do të thotë çfarë çfarë parashë ligji i Zvicrës për këtë çështje si do të bëhet ndarja, nuk e di. Unë thash vetëm se mirë është që me i marr të gjitha masat e mundshme për me përmirësuar situatën. Por në çështë është deri në këtë shkon dhe ka pa duke i mënë në vend të dytashto dhe është vonu dhe gjithsa po them edhe pse këto fëder nuk është argument se pa pa, pa është shtir, po është vhtir por megjithat megjithat për një burrë është vhtir më afal për një burrë është vhtir me të kalu është situatë me vërtet ju e lejtë vaje kurshëse nuk ka përmirësimet ana e gruas nuk ka keq ardhje që ke e bën edhe më të për situatën të komplikuar atëherë mendoj se ai e din më mirë çfarë do të bën ai ka grua Dhe aja din se aji me atë grua, a është në gjendë vazhdan me jetu në këtë mjër, apo do e ndërprejnë. Në qovë se vendosë me ndërprejnë dhe është interesuar me ditë, për shamut, po thëmë kushtë e mështë, thëtë hoqë, në qovë se e lëshej grunë për që të punë, a hinë gjuna tala për të atëmi, i thëmë se gjuna nuk henë, nga se më katë me bësh në qëka të tërë, të ti nuk për i banë në qëka zullo ma sojë. Dhe i ke thonë, ke zonë me fakte, plus ose kargu ka më të shumëta, nuk ka përmirësim, nuk po për mundem të vazhdojmë të, ngjëse dashuria është ajo që e karakterizon një bashkëturë, nëse nuk duhet bashkë me zvetë, ka urritje, s'ka një bashkëturë atë. Dhe këto raste vazhdimisht e ushqin urritjen e jo dashurinë. Atëherë mund të them se është e drejtë e juja. Unë unë mund të them që është vështirë që ndodh, është problem, më ndodh kështu, por Allahu xhallahu yndihme.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 nga dënimi Allah që mund më nga kaplu për to pun të marzishme e, e, e të mraptët që për në dojnë shë qërinë tonë. Nga se Allah u gjëllevala e ka mshirë në madhe, mirë për Walla në që se njerë dhe provokojnë këtë mshirë, mund të shëndruajt në dënim të Allah të barë kodala. Allah u në ruajt, në huzot në rrugë në drejt, Allah u bëhë që në familje të të në të bretë nën lënturia, mirësia, nderi, dashuria dhe mshira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 të mirën këtë botë dhe në botë të gjithë dhe në ruën nga, nga zjojë e gjenimit. Shkua në ruën me kaqë pa e përënjë për sonda. Ten të akim nashën, mbejtëshin në kujdesin dhe mshirën në Zodit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamu <të> alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.